بسم الله الرحمن صفات سلبیه بیانوی تو لیس ب عارض ندا بیان ولا جسم الله جسم ند وی لیکه جسم شی بیاو څه ممکن شی ممکنش او الله ممکن کې در خت دي با دیلی زکه قلب د حقایق دی لکه وله واجب ده الله معنا او واجب ده زکه بیا قلب دې خت نه جسم نده. شاید دا خبر راغلی چې الله چې ممکن شي امکانفه باتن لای او به جسم شي خامخ ممکن دا دا کیمنار لازم چې دا چې جسم چې شي جسم مرکب نه یا د اجزا وی یا د حیلاو دې سوره سوره د کا حکما په ترکیب دی جسم سری کایل چې جسم سری او مرکب جی دا ممکن شي زکا مراکب مختاجی چاہتا ہے اختیاج خسادی چاہتا ہے جہازہ کالا جیسم شدور ہے ممکن شکل ممکن کتر خزکہ باتی دیجا کردے خکایئی کردے مالا جیسمی او بل دلیل دار ہے و متحایث جیسم غصر ہے خام خو دا پحیث شیل عالم دوار کسما دا عین و عرز عین قائم بے ذاتی تایی قائم بے ذاتی قائم بے ذاتی څه معنی چې په تحیز دای په مکان شو او اعلی د مکان نشته د امکان څه چې د متحیز او متحیز قياس تاسو وی محتاج امکان دو یا او متحد و ذلک امارت الحدودات به سره ارامي دي چا دي سمجھ گئے دلیل چا دا سم ویلای و دا چې کالا جسم شي جسم جسم د شروط صفاتینا د جسم یو ورته ثابت موصفه بلی یاو د متصف پټس پټینا دي جسم یو یاو داسویچ ټولز یو صفاتو نه يبشه مونزهو وي د صفاتو د جسمنا یو زنه صفات نه يبشه زنو سمو الله جسم شي دایو متاسف به جمی صفات الجسم بلي یو په یو صفات او په زنه بلي قداي ځکه په جسم شخو حرکت او سكون هدي عوارز د جسم دي اصفات جسم دي جسم ته مر مر تعریف کیږي او حرکت او سكون مې تا ذات ده نو په سره هم متصيف کوي استعمال دي ته به او موصوفي په صفات سره نه بلی موصوفي په یو صفات سره نه زګر حرکت سکون بیا د وسرانی نو حرکت وی نه څه وی سکون وی نه هو د ارتفاع دی نکزای بل دا صفات چې الله واجب دي جسم دی لوازمات چا دي د جسم شي لکه ابعاد ثلاثه طول عرض عمق دا خو د جسم سره لازم دي نه لوازمات ختم نه کیږي لازم خو نه دی ارتفاع لازم خو ارتفاع ممنزور دي له هغه داس نه چې دا چ اندروام سره دروغاچه په ځنصفاتینا سره متأسف یم او ځنه نه یې پښه ایسې ته نه ده دا ځنصفاتینا زراي کوم متأسف دا ځنصفاتینا چاویر کړيدي العلطر کړيدي کا خپل موجود دي بدرش کا خپل موجود به ترجح بلا مرجح ځکه کته ته په ځفات غون یو برابر دي که هرکه تکه سکون ده کا بیا از ده څه وعده چې کوم صفاتینا دي خدا خو سعادت یو برابر وي چې جنب شرور د ځنه او سعلت ترجمه دو ورکړي مته یې ترجو او ترجو مم. بل مرجو هوځو مته را او که یې دا د پر شتا مرجو وبل سعلت دی یو بدای په د خپل صفه سعلت څه شته په یم یم او غرش وایي وایي بل دل داهره جسم شی نو جسم مدفو خامخه دمو تناہی به کغیرم غیر غیرم تناہی همشګه دره غیرم تناہی همش تدبیق سره په بران تدبیق مدو ثقه مصرفه تر کړی نو متناہی به نه او متنایبر کړه چې په دمو ده خطه خطا کړي ته یو هیئات ور ته او یات چې خاطی په دمو په خطا چا کری خطو ته کړي نو کای وخت په خطا کړي په شکل مش شکله او مستویرشه او کدوی خودتو تیپی خطا کریوانا بیاترشو بیا غاشر شکلی منصف شا بشکنان با گول دیرشو برانیم بیا کا پی کلیو بیا شکلی مسللس او کسر ویر خودتو تیپی خطا کریو بیا شکلی مورباش ایس ایس دایو بیا مستشاکل پیوشکل نپاتر شکلی او که رویونشتا پیشه او که زنی بیو زنی بیو نو شک نه ژوندایسته باندې که زنه زکه چا دی په مثلث باندې وره مه نه شي تر اجازه مکه ده نه په هغه باندې کنه او کدا چې یو شکل <سؤال> نه مده سم موته نه کیده نشي ځکه متنه یته چې په وخت او خدمت جو دغه خطه خطا کړی دی شکل نه خلک نه دي دا ارتفاد نه که زنه رزق ان ماشالله مثلثه نشي ویها وخت من درو میرو متنهي او مشکر نه او کزن شک نه نه بیا غایصه ترجمه نه مرز خبره بیدتتی سبین اگرالا شاہ بلتری ائی والا اجاو پا اللہ صنع، اجاو پا ایسا پیو دن ایسا سج دن اللہ صنع اجاو پا اجاو حر دوتا دائی سمانی کو درے پانی اجاو حر سمانی کو درے پانی یته متکل مین په مذاب جوهر نه ته فرض مراد دی جزئ لا ته جزاء فرض مشت دی جزئ لا ته الله جوهر نه وای څه مراد جوز نه ته جزئ لا ته کا جوهر شی امکان نشي کوم ممکن داز څنګه ممکن جز کا جوز به وی جز نه ته چا جز دی او جسم متحيز وی اخویز مکان ته محتاج وی دا یو څه شي مکان ته ممکن دو بیا او جسم څه ګرځي ممکن خبر دو اې موجود لا فلم موجود ال لا فلم موجود سوال ال <سؤال> ماهیت <سؤال> لا <سؤال> فلم موجود اغه ماهیت ممکناته موجود لا فلم موجود وی لکدا منا چې کو فلسفه مدا نمونہ دای, دای موجود لا موضوع چت اگر چې د موجود لا موضوع منا کوي جواب خو دغه اطلاق جواب دې نه په علامه د سنبیری جایزه نه ویلي ویلي ځکه دا جوړ دې چا قسم کردولای ممکن او الله ممکن, ممکن, ممکن دا چې تقسیم دس کړای دی آی چا ما هیته ممکنا چ دی یو مرکب ویو موجود لا موضوع یا عین بھی یا عرز بھی عین اما ایت ممکنا لا فی الموضوع تصیح عین دا عین دا جوہر حاشو جوہر یو عین دا او عین قیم بنفسی دے قیم بنفسی دے موجود لا فی الموضوع خو قسم خود چاشو دے ممکن شاو دا جوہر دے دے کسم دے ممکن کردے اوالا خسند دے ممکن اللہ حاضر پالام دے اطلاق دے جوہر دے دے تو صبر ہے او رحم بلک ولشتہ چا زنه وانی مندی کا کرامیادی دخل تک اده بلا منال ایده ماهیت ممکنہ منان کو مطلق موجود لا فی الموزو تسی ای اته عین جوہر ای مطلق موجود لا فی الموزو د مطلق موجود لا فی الموزو دګه لا خو بیسا اته نه خس نو نقصان فكر د جدا لا خدا پالا مند ولا عندنا فلانه اسم للجزء الذي دعا جوهر نمدري کي جوز پرلائے تجزا وهو متحيض متحيض دا. دا دا من الجسم او الجسم نجوز او جسم متحيز دا او تعالی عن ازار کا ده دگی تحيز مختاج نه بخا به را مشه کنه غاده ی مواد انا دا متعال دی ان زارقا ندی وجنه الله ته جوهر نه وی الله جوهر نه او فلسفه خوا گار چی ا دی د خو د جوتلای نکو اګه زمانہ کو موجود لاフィル موجود خا اګه بیا حد دی دی جوهرت لاق په العالم دی مینوی وا ما هند فلسفه فل انه هو ان جعله اسم للموجود اگر کدی جوهر نو ګرځوی اګه جاده پورا جا موجود لاフィル موجود وی مجردن که نه متحیزه ست که مجرد, مجرد به موجود لا فی موجود سی مجرد یو که متحیز وی مجرد لکه حیلا عقولن نف... عقولن اون په نفسره او متحیز وی لکه سی که مجرد یو که متحیز وی اکل جسمه مجرد وی موجود لا فی موجود حدیثی جوهری یی ندی به حساب بیاه پاله من ویلا ولكنهم جعلوه من اقسام المزكيه د زکه د دې اقسام نه چنه ممکن او زکه د دې چې جو هر معنا څکو اې جو هر معنا څکو معنا یې دا اذا وجدت كانت لا في وجود متوجه سد د دې عبارت په دې تر استو بیا جوهر دې موجود لافر في موجود اې او موجود لا في موجود ممکن wala mumkin da wajibi da mumkin da mumkin pe imkan hai aam sarada hai muqayid bijanib jo sirf zarurat janib azada bana hai hun ke desh jo har qism ne kya karta wala hai ye mumkin na karta wala hai idh bijanat itla kam hota jo chi mumkin itla pala ok desh wala ممکن, ممکن, اے ممکن اے کی ممکن نہ ګرځا ولای ممکنه خاص نہ ګرځا ولای دی سوچ کې به خبره تا د جو هر د دې کې ممکن نہ ګرځا ولای ممکن نه خاص کې ممکن نه خاص ګرځا ولای او ممکنه خاص اطلاق په علامه کو نشي ځکه ممکن خاص او سبب ضرورت منل او موږ ویل چې واجب ذات ای ضروی له وجود چې وجود ای عین ذات تا یا مقتضا د ذات تا فلسفه عین ذات بیره وجود او متکلمین مقتضا د ذات د ځکه په خبره به راخه ضروري <زرير> وجود ده او ممكن يخاص خص السالب ضرورت من الجانبين ده يعني نو وجود ضروري ده لي ادم زاده په د دې دي تا قسم ګرځولای ممکن نه ګرځولای انقص چې کله موجودهږيږي کانط لا فلم مړ منی مې د 1000 ټکه ولاغو چې کله کرا دا سان وخت چې مهي ته جوړ وی خو موجوده وجود نه وي ماده مې دا مړه د وجود یې عین ذات نشه ممکن دا تاسو مې د خلاص ایس وجود چې وجودیږي مته وجودی عین ذات نشه خدای پته ورکړي چې وجود د امار خارج دیو جنانو گائی، نو با قول اوجیش دیو غیر تترشو، خوبی دیو غیر نا تک مراشی ممکنه خاد برشت مراشی نو دای قسم کرده وی دایی، او ممکنه خاس اطلاق په علامنده، نا دایی صحیح، لحاظا دیو جنان میجد ها، میجد ها، هر اطلاق دیدی پا علامنده سنبی، صحیح او پیر سو پی کنا، تانا با درام د هغه در معنی چې دوی معنی دا وکړه جزې متاکدمي فلسفه معنا ټکو الماهیت الممكنه د وجود لا فلموضوعه وشو خاص معناش نه لا دی ممکن نه خت نه موجود لا فلموضوعه خو او بل معنا داس کړی زنه کسونه چېا جوهر څه معنا موجود مه دې مطلق موجود لا موضوع موجود اساس ويایا جوهري مطلق موجود لا موضوع موجود شی ددا مرامه دې ټیک تو یا څه داس جواز معنی نه ستخو چې تتلک وو کې بيچین غار نه درې مزې مني خو دوسر شي امکان رسی یا اړتیا رسی دک څه بیا بشه ځکه په دمه نظر مخ موجود الله موجود لا فين لا الله خیر موجود دی په خبره کې نه موجود لا فين موجود ته موجودي کنه کائنیک لا في الموضوع شي بصرنگ لا مو عين ته موجود لا في الموضوع څنګه څنګه کسا موجود لا في الموضوع تر اوسه کایم نفسی کې کایم بغیري موجود في الموضوع کلا في الموضوع, الموضوع. بتاو بصرنگ مو عين مو عين هدا ته جواب وځي موجود لا في الموضوع قام لري دماغ مې په خبره رزونځې ادګه دا مناه اے موجود فی الموضوع منا لا فی الموضوع منا ټکې زدا کی موجود فی الموضوع دا منا چدتا وجود د دغه موجود وجه نه حاصل وي د مکان دی وجه نه دتا اغا اغایي مو کویم وي اې څه وي د توजूद د برکړاوی کدد پرې کوي و نه وي د توजूद شي خسره درایږیږي چې د وجود یې خپل لاي عارض بل غیر خو غیر دا منا چی مو کویم یا غیر داس بینول attractive فول موجود لري خو په د خپل وجود شداي سايم او موضوع محلته په چې مکان د یو ته چا دی شاته غفر ډول دی او ادګي ډول ودګي اسبینول ته سفر کړی دی وجود بیر کړی دی یتک نشاله لري کاو پمک بچدای ختم کیږي دګي کیام فل موضوع نه داد دا. موجود فل موضوع نه موجود لاف فل موضوعه مانا شدت د وجود دګي موجود وجه نه نه د مکان د وجه نه دایمو کایم نه ده د وجود خپل دی اې دی وځنه په انتقال سره چې د دینه نه لري کایو بلته بلته لري کایو اې د وجود ختم کیږي نه ونی مش د چې د وجود دږي دی وځنه نه ده لا په خبره پیسې کنه نو موجود لا فل خو داس معنا دو شداه ته به څه مرادو ته به څه جسم ته به څه چا اوا ته نو واجب چې موجود لا فل موضوع بدايه لا وسيره دایت لاک نرغو استاد موږ سره په مستشفى امکان ده نو نړیبي خدوس دي دی. خدېله پدام د شریعت سره راکړای ځکه ده الله نو مینه او جېت سدي توکفېلی په موقوتی په سمامنه دا چیرې په شریعت دا چکای نستاسه مار غلین د شریعت نه اې دی و جنه میت غا جوهر به و اما اذا اورید بهما او ک موراد جسم او جوهر سره څو خلل قائم بذاته او الموجد لا فی نو بیا بیا خو په قردا د چا اوس د ممکن کې سم نشه بیا خو دا تعریف په سینه شي دا ا اطلاق ته وسینه شي او چې بیا نه په سې کې فإِنَّمَا یَمْتَنُّ ا اطلاقُ عَلَى صَالِحٍ من جاءت عدم ورود الشرع به ځارته دا کله به د امر شرع سره نه کړي ورود نه کړي د دې وجه نه ایستا شریعت شریعت څنګه راځي کړه ورود او الا نو مینا او دوام جواب دا هی جواب جواب جو بل ده قوم جو ودا خبر صحیح وي او اغرب فساد جوړیږي مهم لفساد وي بیا خبر پرېښده رګه قرآن چې تستذرغل دي چې بمبره سلام تو يهودیو چر راينه او يګ شيطانه راينه او راينه ولټه ما راي وخسته او په پوې ما نه د دې رګه وځي ملي خاصو نو څه هم بابه هم راينه یهود په داور کو یو تم کال جوړه شه وګور کنا پاتې ولاي یو دې دې لا ټک او خو سره خاندري جوړ کنده او کستا په امبا د الیاس بالله تکسب سره دې چې راینه خپل منخه رغه وا خو اګه خلک ولټه معنا ورنه وخستا کړه یهودې حکم ورغه چې لا تقولو راینه ټک او کو لون زور ای راینه پې دا دا دا خبره چلو جسم دا معنا چې موجود لا فلم موضوع بالکل هیڅ اطلاق پالهمن سي کېږي چې مجسمه ها لا ته جسم یې حیات جوهري دا او هي سايون چي دي نصرا او ته جوهري یو جسم جوهرو ته یو مرکبي بيلي درشینه چې اب دا او اي بندا هو خو دسته دا ټیکه نا او هي جدادري یو دي یو ديری په وېش کې راويټه و تا وې دې سمه نه وې دې د اکټر لپاره په بار کې سال دا دې دې غادو نظریه ده سټ کې څه خبره تا نو دې وژنه مې اتلګته جوهارو دې جسم نپېکي چې توهوم دې یو غوښت لای شي چې و نو فصې دې باندې غوښت جسم او جوهر اتلګ بلا وا دادو جاء ما تبادر الفهم الى المراقبه ووضع متحيز هو تركيب انرج مغالط عمل انرج بل وزهاب المجسمات والنصرات وشكنا لا بيکي چي دگينا ذهن تا دايریک سرسي زك دیتا اکثر مشي جسمي نتاوي ندې د غوښنې چې کیدسته د تلک تجسم او د جواهرنا پرو د واجبو مناړه درام جوړ دادای چې د مجسمه او د نسره د د جسمیت د طبل معنا کو او په الله باندې د د نه مجسمه تلک لکړه لہذا د اګه سره مشابهات روتله نو د کبیله د تقول راینه د غوښنې د جسمه د جواهر تلک پ واجب المجسمه جسم الجور علیه بالمن الذی پما نسره د تلک کو یجب تنتی هو تاران هو چې د الله سب په کوله دیګ نه ندی وژنه مینه د جې سمودی جو هر اگر چې د ما نر مد هوت 100000 نور نقصان نه روتلا خو اگر سره مشابهات روتلا دایبشه نو په تن سايسوبینه کنه جی شاه ایسي صاحب د ترق د دېس مې د ما په روباش اتراس مله چې شاه و شرع مو چې شرع نه یو دې به 100000 نه کوي چې اوجبیت څه الله چې واجب ده الا تايس چې د څل موجود دی قديمون موجودون واجبون دیت لکه خدای غوند مشارکې ته دګړای کولم به تر چا واجب تعالی موجود او قديم دیسه ونور دیت لکه تمره په قران شروع شې واجب چا کښتا په قران شروع شې قديم ټکښتا دیت لکه کون دی روانه یا شریعت نه خو یې زنوښتا بدايه لکه تاسو په خبره ویښ کنه فاین کیله کچره چاې تراځ وک په کای فایس خو اتلا کول موجود اول و نخ په ذالکه مې ملم يردې بشرو خدای مينته خدای پاک دای خدای ان ود ده ته پاره شته چې د خدای ځکه سره تم ازمان اسی عرب اوپا عرب چکی عرب اینا دیو نیتا بی عرب اینا دیو یا بکلا ہی لئے که هم که پرامیتر کلی دیو پاکستان انډیا بانگا خود دو ای متنی مسلمان په جامع دی او دا نر په غلی ای عرب عرب رد په نوژمہ سوکتش وا نوژمہ سرا دا خوب با کنان نوژمہ سرا دا خوب همشمان شریعت خوب مند نوژمہ از مشرا مدام د نیمه الفاظ متراففه دي ش اور موجود رس لازم دای وجدات واجب سره لازم دای دد لوازم دوجو کچه وجود وی له ذاتی وی له لازم ش دد لوازم د او د قدیم او قدیم او الله موجود سره لازم دای د و اذا ورد الشرع به اطلاق اسم بلغه تشکل شریعت اجازات د کو په اطلاق دی و اسم په لغت شه شهرا په دغه لغت شه د اسم اطلاق په لامه درس صحیح و ہے فهو اذن ب اطلاق ما يرادفو دا اجازات ش چې د دغه لفظ کی مرادف بی, بی. بی. لفظ وي کاد دغه ژه بنوي کاد بهل نه وي اطلاق به لفظ الله مې مراد څه کی واجب الوجو ضروری جوجه د نصیب او خدای خود 아이 خود ایزمنا پلام مول دا بالکل مرادف ته دی الله اگر چ په دغه ژبه نن دی دي چنه غو متراادف شو نو دا تمو متراادف وو چې یو اذن په وته متراادف باندې وشو شریعت اجازه دو دا اذن د پبل متراادف و کاغذ نه وي او کده بل نه وي کا لوازم نه نه وي که لازم نه وي دا اذن بل لازم هر شاو پدایو راځو بیتلکه په کیسه مې او وما يلازم مناوه يقول لك ما نسره سبه هو فيه نظر سبه كيف يقول لك الله واجب وقدم ذلك مترادفين هذا هو بشي بشي واجب منا ذلك ذره الوجود وجود للذاته أو الله منا علم للذات واجب علم الجز فخبره بشك وقدم مالبتبا مالبتبا وقدم ذلك هذا الفاظ جديد ذلك مترادفين مترادفين كيف يقول دیغه مریبان نظر دغه یا وفیه نظرون دا معنا چې دا هو مت مطلق ترنه ای چې دوه متره دفین چې پېوته راځي دا پېوته متره دفین ای زموږ او عاقل نه الله تعالی ملي شی او عاقل ورته شی زکه اکرشنس کې تاړلې معنا لري که یې معنا راستنه د جلاله د شان سلام د مناسبه موږ زه په یم مرادي باندې نه یاني په پر مرادي په ځات نشته نه به دي نو کلی سر جزيات لازم نه او الله بندې خپلیتن حکم لگے دلای راځي الله او خالقو كله شي او كل شي دای کلی دی دا د پرانو ته خدای پدالوندی سوي زګايسته خينزير ته به ودا سم نه چې خالق خو خينزير علامه د اټلاقونه کې دا نه ودی علامه خالق ورخينزير دنه سبد نه راځو په حقیقت شي نه چې الله جذه خالق دا معنی سره چې کولی سره چې چې چلو نو پدېږه ترابشتاس یو ما जबाब ده چې اېزنې مشريعتنا صراحه نقل نورو باندې دی بل او کته چې دا خدای ودا تم دې اجماع شوی دی ورښه دوم जबाब ده چې نه اېزم اسم باندې راغاي او بل اسم چې ظاهري نقصان نه وي دې چې معنا برابر وي او معناشه نقصان نه او د لفظ د کافيره نه او صحابي په نقصان نه یا په بل مرادف باندې اطلاق صحیح راځي په کومه ناشنوب ځان نه وی لکه وس عالم او اخر شخور ته ځکه عقل ته غوږیږي عقل نه 18 کوي کولای دا مرادف وي یا دا سه لفظ وی چې ابل مرادف دی تر ابل مرادف فرغلای وي ابل مرادف سی وي ا دې څلور یا بیا ما په شي نو دې ورځې نه باه خت او په نظر مرادف ته تشلو بس ان